Hej och välkomna till Bäckingspodden, avsnitt tre. Idag är vi lite piggare och gladare. Vi är ja. inte sjuka som i förra avsnittet. Fänkade. Mm. Det är jag som är Frans. Och med mig har jag. Matilda. Och Susanna. Ja, så är vi varje intro. Hallå. <laughs> Vad säger ni? Hur har denna veckan varit? Jag har varit nu kommer jag på att jag vill klaga på skolmatseden. Vart fan är den? Ja, just det. Ja. Var är maten? Jag, eh... Eller alltså, vart är mat? Ja, ja det, är... <laughs> det är en bra fråga. Min eh, Va, klasskamrat, han? han bara typ klickar sig fram på någonting och så bara, oh, men här är ni och så. Men, men var, var, var fick du ah, det? Ja, men det, det funkar ju inte på på pingpongen. Så om man Nej. går in på sidan så, så det står det så, det? det så här vecka 38-39. Ja. man bara, ja. Men alltså snälla, men vet ni inte vad ni ska göra? I och för sig så går jag aldrig genom huvudentrén så jag hade inte vetat om det inte var typ Ja, jag år. vet. Det står på de där skärmarna när ja. man kommer in. Men orkar man gå ända ja, från CKR till Jag går ah, ju aldrig in genom huvudentrén. Idag var första Nej. gången på Vänta, typ ett halvår. Vänta, huvudentrén vid ja Det finns ju skärmar nu. Den är mitten, så ah, där står det. Där går jag aldrig in. Ah. Nej. <laughs> nej. Precis. Alla går in på alltså, sidan. Vem orkar ställa sig upp från CKR och gå till entrén? Precis. Nej, ingen. Oj. <laughs> <laughs> ingen orkar det. <laughs> alltså, ah, jo, det. Jag kan tänka mig att göra det bara för att få reda på vad, vilken mat det är. Nej. Men, eh, nej, okej. Okay. Nej. Ah. Nej, alltså, man vill gärna kolla på det ja. på ja. nätet. liksom. Mm. Eh, jag... Jag vet inte om det var igår eller förr som jag slängde ut mig en sån extrem-rose. Jag bara eh, lite på poli politik och eh, hållbar utveckling. Så bara ah, stopp, stopp ett tag. Jag måste bara säga en grej. Eh, det här med matsalen alltså. <laughs> <laughs> så, mm. äh, men så jag gick på ja, det, är sån, äh, det. är helt hopplöst med kön. Alltså, ja, eh, ah, äh, men jag tog upp det jag är är på utvecklingshållningen det är, det är väldigt många som klagar på det. Ja, uh, jag fattar inte riktigt hur de har jag... tänkt. Kan de inte skaffa typ två sådana tallriksvagnar i alla fall? Så man kan... Alltså då blir det, det bara det. Ah, jo, det är, det. Det bara det är en Det funkar... Men alltså grejen är att... För det första så är det ju... Tar det lång tid för alla att ta. Mm, mm. Eftersom att det blir så förvirrat längst ja, fram. Ja, man ska tillbaka till... Bara, nej, jag glömde ta ärtor. Jag mm. glömde göra mm. detta. Så det blir typ en kö till typ såhär... Ja, så, så, typ att hämta en gaffel. Det blir ja. en jävla kö. Men såsen till fisken i år. Då blir det en kö. Ja. Man bara va? Ja. Såsen, och fan, ah, det är Det är lite, ja, ah, vad fan. Mm, men, um, uh, det och Detta gör ju då att det blir, alltså ännu fler som ställer sig i kö så att det bara blir längre och längre och längre. Det är fler som går för i kan också. Ja. Mm, men det, det jag så gör så det blir jag, en jag längre. Eller jag, för jag tar ju mm. vegansk mat och då orkar inte jag stå i Det är också en fråga som jag har frågat jättemånga. Ja, det skulle det vara en om en kö i det var ah, eller, För, för det jag tänker inte stå i en kö i 20 minuter för att inte ta den maten jag ska kan gå till. Nej, men det historiskt kan vara en helt separat. Men kö. Ja, ja, de skulle ju typ hänvisa till en separat kö som det var innan. Ja, just typ. det. Ja. ja. Så var det ju innan. Så jag brukar ju faktiskt gå förbi där. Mm. Det kanske är jättedumt men Nej, nej, jag fast... tycker det. Är... Alltså, så slänger du ut och mer på någons... ja, inte... ja. Men, äh, alltså... annars får ju någon säga till mig för jag vet ju inte om jag är fel. Nej. Men, men. i tisdags äh, mm. så slutade jag min lektion och sen så hade jag en typ halvtimme, 40 minuter på mig att och, och köka. Mm. Mm. Och så kommer jag till kön Och den är hela vägen ner till korridoren där oh. man kommer bort schackrute i, i mm. Mm. Ja, schackrute i golvet. Uh, och sen så svängde den in där också på den. Oh, uh, så jag stod där och bara uh, jag tänker inte stå i en kö bara för nej, att men jag, Nej, men jag, tror det var här Vi bara, ska vi äta? Bara, nej, kolla kön. Nej, ah, nej. Det det var, det var, Så, det var, så ja. jag fick vänta en och en halv timme till. Alltså, köra på den lektionen ja. som hade sen. Mm. Och sen så äta på en kvart. Så alltså det tar nästa Aa, liksom. mm. Nej. Då går man ju heller och köper mat typ. Ja. Aa. Ja precis. Och är jag, jag är punk just nu så jag Aa. kan inte Aa. köpa mat så jag ja. bara fick svälta liksom. <skratt> Nej men gud fick svälta Ja, den eh måndag och tisdagen eh, i måndag och tisdag så jag inte jag på 22 timmar. Nej, lyssnar. Bra, bra jobbat. Det var inte bra så. Var Nej. oansvarigt av det. Frukost kan man ju i alla fall äta. Alltså, jag hade inte tid Nej, med. du hade inte tid. Ja, jag nej jag äter inte heller frukost Jag åt det för första gången idag på typ två veckor ja, nej, Men, alltså, men hörni, det, här, det här är inte bra mat. Men, men du vet jag må jag börjat må typ illa På morgonen när jag ska köra. Sure, det är, det ett, är ju någonting absolut. man borde ja. försöka på egentligen Så här, Hur blir matvanorna för de som går i gymnasiet ja. För mm. jag menar vi är många liksom Stressade elever som ja, men vet, Inte kan ja. käka på morgonen ja. Men måste mm. köpa någonting i kafeterian liksom. ja. Hur mycket pengar spenderar vi på att köpa mat? Liksom, alltså fan, att mackorna kostar 15. Oj, blir oj, oj, det blir så jävla Jo ta Jag ska ha en jävla vegansk macka med, med en liten gurka på. Ja, ska jag betala 15 det. spänn för det? Jag kan gå till Ica och köpa en alla för 5 kronor i så fall. Ja, det är sånt. Ica. Ja, Ica Maxi då sitta i en elbrunn det ska ju vara det är igen. snart igen ja. om... på tal om skolan <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> nej men ja det är okej det var inte till skolan då ja. mm. uh, nej men uh, ja det här med maten är uh, jobbigt. <laughs> det är mm. jobbigt uh, hur uh, tycker ni det har blivit med tajen då har det blivit lättare uh, har ni sett några ja jag har inte sett några som checkat jag tror jag har sett en, ett par, typ. Men det är ju några som har gjort det till värsta meme-grejen och ja. slängt det ut Herregud. på Facebook hela tiden. Och folk bara sluta upp med detta nu. Ja, men jag tycker det är lite så här. Jag Omo, jag eller respektera de det, som är skiträdda för att gå åt Jag det den. Ja. Ja. Det är bara jo, att acceptera. Alltså, man får inte ta med sig ljudskolan. Men så var det någon ja. eh, som postade en bild på en lärare som... Ja, eh, ah, jag sa den. Eh, och det är faktiskt min lärare. Men alltså, har också henne lärare. Nej, men jag tänkte, det kan ju vara att vi bara betalar den, eller? Eller ah, jo, jag tänkte också det. Det kan vara vad som ja. helst. Äh, men äh, men han som postade det ja. bara ville ändå tillgöra. Det. Ja. Men det är ju också för, alltså, självklart kommer ju det, det, håll, alltså, det är för lärarna också. det för läraren också. Det är någonting som de måste också, också måste följa. Ja, men tror ni det hade blivit mindre mat i skolan typ, om det var godare mat? För jag tycker det är helt okej. Fast nej, vi fick gröt. Vi fick ju gröt häromdagen. Vad jag nej, altså jag. Ja. Eh, jag tycker det är mer är typ frukost. Men om man det var någon gröt. som postade på Beckings Snapchat story mm. där han plockade upp. Eh, ah, jag såg den och så, så bara satte ah. han hela tallriken upp i en baba. nej men att alltså, gröt det till lunch. Det är, ah, man äter väl inte gröt till lunch. egentligen. altså. ja man är. jultomten kanske gör det men <laughs> ja. fan, det är ju Halloween snart. ja. eller? Ja, <laughs> Ja, det är lite för tidigt om man nu ska ha det som lunch faktiskt. Ja, men det ja, kan det ju vara en alltså, det gång ska ändå vara någonting i december, som är december typ. Ja, för en, december. en gång i december. Ja, men typ två det. gånger i december. Mm. Mm. Okej okay. ja. men vi får det typ fem. Ja, jag tycker dock att det är jävligt äckligt, så jag står inte för det Nej, jag kan inte äta det. Nej, då ska jag typ bli jätteledsen här. Oh, nej, förlåt. förlåt. Nej, men typ med saftsoppa, vad fan är det? Käka gröt med saft i, det lär inte gott. Ja. Alltså nej. Aj, Va? Ja, nej, alltså, jag klarar inte. Nej. Det syns ju rätt oavsett så jag, jag i det men, men alltså Nej. Sen, sen är det ju det här också med um, potatisplättar och uh, blodpudding. Ja, ah, uh, den dagen så fick jag käka makaroner och oliver. För det, fan, alltså, det, oliver. Ja, det nej, fanns fan i det var det så konstigt mig. Jag var okej. Alltså, du, näringen. Du, du, bara för att du är vegan liksom, ja. så ska du inte få i det den med näring. Nej, men jag får ju inte det. Alltså, jag får ju typ pasta. Ibland finns, alltså den fanns inte bönor heller. Jag bara, men uh, okay. Ja, men bönor är typ det viktigaste. Alltså, uh. det är typ det viktigaste i din kost. Det ja. är typ så alltså, det är så. Jag bara, men gubben, ska enkelt. jag få det här? <laughs> ja, typ. nej, men det är, Och så, Nej, okej, okay, vi ska inte klaga. Vi får ju inte ens mat. Nej, det är sant. Uh, nej. Men alltså, om men, man ska klaga. Men alltså, hallå, så. Vi, det kom igen. Ja. Mm. Uh, jag tror vi så håller med mig. Ja. Mm. Men alltså det här med potatisplättarna också Det uh, jag fick liksom eller de det är nästan ingen som käkar uh, blodpuddingen. Nej, mm. eller, men det, är det så finns gott några ju. som gör det. Det finns några som gör det. Uh. Uh, jag vet inte hur många procentuellt i har inga fakta på detta. Men det känns som väldigt det känns lite som väldigt ja. Två. Uh, mm. Och så är det folk som tar typ åtta potatisplättar och bara trycker i sig uh, man bara, uh, och, men det är så, nej, det är med blodpudding. Ja, blodpudding är gott, men inte potatispättar. Jag tänker på potatispättar, det är sådär, det funkar. Det är som ja. uh. alltså, ja, jag det, det. Funkar. det funkar dock inte tre gånger i veckan. Typ. Nej, ja, det kan ja, jag hålla med nej. Men jag kommer från en skola där vi åt potatis fyra, fem gånger i veckan. Oh. Ja. Så, att, nice. <laughs> så du har lärt dig att gilla potatis. Nej, det, är det jag gillar ju inte potatis. Alltså, jag har typ vant mig, så att mm -hmm. när ja, jag får ris nu, jag har Ja, men jag gillar inte heller potatis. Alltså potatis, potatis. Vad ska jag göra med mm. potatisen? Den är bara där. Ska jag salta den, ska jag peppra den? Det blir inte godare. Det, alltså. Nej, men jag är allvarlig. Alltså, tänk Så, egentligen hur tråkig potatis, potatis är. Det är en jävla bull, alltså. Det är en jävla bull. Okej. Okay. Ja, det smakar Det smakar ingenting. Dina potatisproblem är... Ja. Non existent. Men ni, håller för med andra. Med, ni, ni håller med mig, ni håller med ah, mig. Ja, men jag, ja, ja, den den jag vet, jag det, det. För jag det. den ligger ju bara på metallerik. Den ligger ju inte här still. Okej. Fredigt. Timeout. Nej, men nej, okej, okay, vi kan fortsätta. Um, okej. Okay. <laughs> Eller då måste man ju. Nej, jag ska inte fortsätta. <laughs> uh, nej men eh, från det här med matkris <laughs> ja, eh, ja. ni kan ju ja. Det kommer ju fortsätta skriva oss på Facebook också vad vi alla tycker om det. Ja. ja. Uh, så att, men det kommer inte göra oss någon förändring. Uh, Nej, jag hörde inte Min lärare när jag hade avslutat min rant mm. på matrullen, han bara, ja ah, jag känner någon som sitter i matrådet och denna gången ska jag sit sitta sit oh, Och den här uh, gör detta. Och jag bara, ja! Yes. <laughs> ja, men det var bra. Vi får se om det händer något. Mm. Ja, ja. Mm. Uh, uh, från uh, mat till uh, nästa vecka. Oh, just det, yeah. då Ute, är det Demokrativeckan, mm. vecka 43. 46. Inte 46, Nej. 43. Mm. Ja. Eh, och temat är vad jag vet, jämställdhet och genus. Mm. Ja. Eh, så det, ja, det tror jag ändå kommer bli rätt intressant. Är det några föreläsningar? eller så som mm, blir... Jag vet att det kommer vara några föreläsningar. Jag är inte alla partier? Ah, på på fredags fredags ja, på fredag så är Ja. och jag vill debatt. verkligen gå på det. Ja, vår Min lärare sa så Ah. Det, vi sa till vår lärare för att det står att det eh, skämmer vi ett. Eller vet du vilken tid det är? 10 till 11 tror jag. Det är ah, ungefär jag har. 11. Men eh, har man tror jag, kanske man kan ta sig lärare om det mm. inte kan gå, typ som vi gjorde. Mm -hmm. ja. mm, det ja. gjorde vi förra året också. Något ja. annat, kommer det vara aktiviteter vet jag? eller typ någonting insamlingar det... tror... borde det väl vara men jag tror typ att till exempel Taco Libre skulle nog sälja nachos och att alla intäkter går till ah, tror Ja, tror jag okay. bra, så se till att försöka ah. ja, ah. alltså detta är ju någonting man ska spendera pengar på ja. om man väl ska spendera pengar otroligt värt Ja. ja men, gud kul. men det är väl demokratiklassen som håller i det det är ah. väl en klass som håller i det eller, eller, typ alla tre klasserna Ingen hur Nej, då var. Jag, jag missade Jag har inte den bara in. vet. Ah, yes. Jag tänker kanske gå in på Ping Pong och kolla men ja er. snälla gör det. Nej, men, men, jag men jag går i, i samma också så att jag, jag har jag har ju några um, Ja. Men förra året kom jag kom jag inte ihåg att det var grejer. Jo, just det. De satte ju och sålde typ massa så Silvia kakor och kärleksmums typ och så gick allt till, Ja, oh, jag köpte ju så jävla mycket. Nice. Ja, det var men nej då. men det var så gott de har bakit själva. Tack, jag blir chock nä nä nästa vecka. Ja, oh. ja. Oh. Nej, alltså jag har godisförbud med en kompis för fan. Nej. Så du är vegan och har godisförbud Jag kommer ju alltså jag kommer ju få näring. <laughs> ja, det kommer det. Ja. Här är då där, det är mitt lilla avsnitt. Du kommer sitta så här. Du kommer sitta här. Ta den där, kikar Och marken och kikar oh. sån. <laughs> fan. Döda löv. Ja, oh, potatis. <laughs> okay. Potatis. Ja. Ja, nej, jag jag förstår det inte ditt problem med potatis Fast potatis de är otroligt Det är extremt mycket vitaminer och ja. sånt i potatis Jag vet, vet ni Om man kokar en potatis ja. Och sen typ lägger in den i kylskåpet Alltså det man får i sig Jag vet inte varför Men alltså det är nyttigare att äta en kall potatis Än en men färsk kokt potatis ja. Ja. På mackan typ med så Säger man kaviar så? eller kaviar? Kaviar Kaviar, kaviar. Det beror på... Ja, det man är ju diale det på, är på grund av dialekten, tror jag. Säger alltså, kallisk kallis kaviar. Ja. Rysk kaviar. Rysk kaviar. Så tänker jag i alla fall. Eller så ser jag. Vad fan, vad? På tal om vad? <laughs> <laughs> Hur kommer <laughs> du att tänka på detta? <laughs> oh, jag vet. Men för att på tal om kaviar. Ja, man kan lägga det på mackan. Ja, ah, jo, det är uh, <laughs> uh, sure. sånt. Ja, Så sure. Det kan man käka istället för Om Man ska koppla det till skor. <laughs> och så kommer jag här och bara gå på ännu en Show. rant. <laughs> <laughs> nej, okej, okay, nej. Men Har du fått upp någonting? Ja, mm. eh, det kommer vara typ seminarium. Mm. Eh, och, eh, seminarium? För, mm, eh, det står bara måndag 23 oktober klockan 10 till elva. Seminarium. Hot och hat mot personer som engagerar sig i skriver om genus och jämställdhet i aulan. Mm. Med mm, typ några polit, politiker och Rektorer och författare och grejer som och grejer. medverkar. Ja. Okay, ja. Eh, någon tjejjour som ska föreläsa. Okay. Eh, lite mer föreläsningar. Lite mer föreläsningar <här> <här> <här> <här> lite till. Och sen är det ju debatten från ah, fredag 27 oktober klockan 10 till 11.15. Mellan ungdomsförbunden utifrån temat jämställdhet i aulan. Schemabrytande du. år 1 och 3. Yes, jag, jag minns en grej från tvåan När det var det var Någon som svor Nej. Och sen ja. så bara ja, Jo, det var någon som svor <laughs> Eller, Nej men grejen är att de ska ju inte svära de, Men alltså, vad är föreläsare? Nej, nej, alltså på ja, Vad heter det? Debatten Jaha, får man inte göra det? Nyss, ja, man ska, de ska ju vara stas, formell såklart man, man ska försöka vara, vara så ja. formell det bara går mm. Eh, så var det någon som svår Och det var någon från något annat parti som bara Ja, nu ska ni inte svära här men men gud, <laughs> Och alla bara applåderade Men vad? <laughs> var det en grov svordom eller var det Nej, typ det var typ typ, nej, jag fan, Var det typ patiken ah, ah, eller ah, jäklar Ja, typ så <laughs> <laughs> <laughs> Men gud Nej, stackars, stackars ja, människa det var typ de, Alltså det var bara typ, ja ah, men vad fan ah, eller där, ah. Som kom ut liksom Och så var men det någon, gud. jag vet inte om det var Jag minns inte vad det var, jag tror det var den som var så här representerande för SD som bara, nu ska vi ta det lite lugnt då. men han, alltså, han som representerade SD han var ju, jag kommer ihåg en grej från förra året, jättetydligt det var ju att de körde i några snabba frågor och så frågade de vad de tyckte om att begränsa rättigheten till abort, mm. så var ju SDU eller ja. Ja. vad de nu heter jag kommer inte ihåg mm. uh, han var ju den han Ska vi förtydliga nu. Var var den enda som sa nej? Eller att han ville begränsa. Ah, ah. Och så kom ju då hon som representerade STO. Jag tycker det är lite pinsamt att du som vit man ska säga att vi ska begränsa rättigheten till. Oj, abort. Oj, oj oj oj men vad hände då? Applåder. Jag äh. kommer ihåg att det var. Men jag gick ah. ja, men Det, det hände lite grejer som är lite så här komiskt och lite ah, som är pinsamt. Fan, och lite jag saker som oh, jag ska här. verkligen gå. Ja. Ja. så det är kul att titta på mm, mm. och det är verkligen alltså, och det som faktiskt är viktigt att tänka på och så här prata om i samhället just nu mm. man blir verkligen bildad mm, mm. i detta för, men vad är det där MeToo som hashtaggas på att, någonstans ähm, på överallt att, ali, typ. det, är att, det är typ jag om för... alla tjejer slash kvinnor som blir utsatta för typ sexuella... Ja, man ska vara sam som hand... sex helt ja, om, ah, alltså okay. sexual harassment och assault. Om alla hade skrivit ut, om, alltså alla som vill skriver ut att de har blivit utsatta för det för, för att folk ska fatta hur just hur brett det är typ ja. och hur mycket det händer i vardagen. Mm. Aha, alltså det handlar oj. om att man ska säga eh, jag med. Alltså, jag, vill jag har också varit med om det. Så ska man berätta vad som har hänt? Nej, nej det handlar nej, det man om, inte aha. om att jag vill också. Nej, utan att, att jag också ska... att, har hänt, Aha, nej, nej. Nej, det att det hänt att mig med. Nej, nej. Att det har hänt mig med. Okej, ja, men då fattar jag. Jaha, ja, men det är ju bra. Ja, men det är starkt. Jag missuppfatt har missuppfattat det helt och <laughs> hållet. bara Ja, jag märker Aha, detta. Jag sitter här och... <skaff> nej, men <gud>. <ska> <ska> uh, Nej. Nej, okej. Okay. Ja, men då hade jag... Ja, För det <skratt> har jag sett <skratt> jättemånga skrivit om. Men det är ju killar som också gör det. Jag har ju sett en bild ja, men det kanske så är. En ja, Som är MeToo Och så skriver ja. alltså, jag en skitlång text Oj Jag vet att det är, att det är killar det. som skrivit Eller som man inte Och sen skrivit ut om att de har utsatt Ja det, det vet jag, och jag bara... Men alltså då ska man väl inte nej, Då ska man inte det tagga inte. Det. Ja, man bara, nej, det Det är din lund, egna det. grej Nej ja, vad det Ja nej, det, nu. Ja, det mm. där kan du skriva någon annan gång Ja Kanske inte med polisområdena. Ja. ja, typ. Nej, men gud. Ah. Nej, men Aj. det var inget mer som hände på under den här eh, timmen. Det var några klas klasser, typ dans, teater, musikleverna skulle göra. Jag blev jävla förbannad. Oj. Alltså dans och teater och musik, det är, är skit Men alltså, de får alltid uppträda. Ni, alltså ni har ju sett dem. Ja. Alltså man ser ju dem på skolavslutningen, typ ja. Ja. Men vi! Vad får vi göra? Inte ett skit. Men eh, du kanske ska sätta igång någonting som gör att ni... Ja, eh... ah, nu är trean. Ja. nu är Och trean. så kan man ta ja. efter... Kan de som... Ja, men, som tar ett, en ett, en alltså, tar men i så fall hade det typ varit att man får sy och så hade det varit en modershow typ. Eller? Jo, kanske ah. det. Eller men bara jag hatar ju typ att sy. Jag vill inte det. Alltså typ ställer ut konst och sånt. Ah, mm. Ja, men det gör vi ju. Fast inte vi. Vi ställer ut... Vi designade hus. Alltså miniatyrer av hus. Ja. Ah. Och det ställde vi ut, men det var inte sko... Alltså, jag hade sola på typ pingpong eller så, men det var inte någon som inte hit. Ja, nej. Alltså, det var inte obligatoriskt att mm. gå Men det skulle, det skulle varit på. någonting där man ställer undan alla bord i sig och sen så var det liksom ah, stenvård mm, så var ja. typ en fredag. Jag men, ja, men... Ja. Alltså, att jag man blev så jävla sur. Hittade. Nej, jag alltså, det är jättekul att kolla. De är ju skitduktiga allihopa. Mm. Men alltså, vi som går... Vi går i estet och då ska det ju vara ni skulle fullt ut visa, visa liksom eller liksom, något ja men ja. det, det, det, alltså, det är ju ändå en del av att vara liksom, eh, ja, med konstnär eller något sånt där ja alltså när man ja, är håller på med det då, jag skapar det ja, ja. äh, när man är skapare ja. äh, men då vill man ju ändå visa alltså, det, det, man gör ju det typ för att visa andra för jag tycker alltså, jag tycker seriöst att jag suger om man jämför med dem i min klass de är så alltså de är så duktiga. Alltså ja. typ de som går bild i min klass de är så bra alltså, ja. Jo men då kanske de vill visa sina saker Ja och de gör ja, men ja. Ja, men då måste de ju få chansen att ja, göra Ja ja. Alltså det borde inte vara obligatoriskt i så fall för jag. <laughs> ja nej alltså, men ska se mina grejer Jag gjorde en stol. Jag gjorde en stol och folk trodde bara att ah, det är Marianas stol. Men <laughs> <För> jag gjorde <laughs> ja, ett ja, grönt löv på den. Jag bara nej det är ett grändlöv. Ja va. Ja ah, nej men, nice. men, men alltså för andra. Jag blir så missuppfattad. Ja, ah, nej, okej okay. Men eh, me. <laughs> något mer Ja, eh. ah, alltså det som hände i tisdags Var ju att vi hade EF-möte mm, Ja, just, just det. det Ja, berätta, Astronomiföreningen kom väl med Ja, ah, mm. precis, ny, ny förening Ja, ah, jag kommer inte ihåg vad de heter nu Nej, inte en jag av av de, Jag vet att de äh, heter något på F Lio Jaha, Li ni menar vad de heter för varför, varför, för vad Själva föreningen Ja. Mm. Det, det okay. kommer inte jag ihåg Men vad ska de göra då? Ja, då ska snabbt, man ha lite ja, aktiviteter och sånt och lite korta, snabba, enkla, basala lektioner. Astronomi de, är ju då läran om rymden. Ja. Mm. Eller? Ja. Alltså, så att jag blandar ihop det här. Astrologi är eh, kärntecken. Ja. Och astronomi är, är... Ja, kometer, ja. planeter, ja. Hel, ja. hela balletten. Ja. Mm. Och så ska de helt enkelt ha alltså, korta hur... lektioner som är hyfsat enkla. Typ, eh. Ska de hålla i lektioner? Ja. Va? När? Jag vet, eller jag vet inte om de ska, ha, alltså de ska ju ha liksom korta grejer på typ 30 minuter, Oj, 15 minuter. Du, uh. Och sen att vi oh, upphålla, kunna hålla diskussioner och uh. ja. Oj, men ska tänk, alltså tänk nu, de sa som, typ att uh. de skulle ändå försöka hålla det på så enkelt något som möjligt så att alla liksom kunde kan ta del av uh. det. Ja, uh, jag skulle säkert inte kunna göra det. Jag skulle bara uh. Uh. Alltså, uh, jag, jag, jag, jag, ja, jag tycker det, jag rymden är... Uh. Alltså, askkolt. men kan ja. ju inte. Jag kan inte. Jag kan inte. Jag har kippat till tre santlöse. <här> ja, vilken planet blir det? <här> Nej. Nej, men det, det grejen är att de, alla de som går där. Eh, är de går ju i. Går i eh, vetenskap. Ja. Ah, Just det, precis. Ni? De går i vetenskap. Och mm. forskning. Jag tror det. Jag ja. vet inte. Ta mig inte på det. Men jag tror det var någon typ av. De går att någon naturligvis. Ja, men de har väl redan fått stöd utifrån, typ. Alltså. Ja, då, det var en person som sa att han hade varit med på sån astronomi typ. Uh, någonting. Ja, någonting. Eh, som min fysiklärare förra året, han som gick bort till Världsångars mm. uh. eh, han bara tipsade alla om det. Han bara, oh, gå på detta, gå på det uh. Detta är det bästa som finns liksom. Uh. Mm. Eh, ja, men, och då hade han varit på det. Och så okay. hade han blivit inspirerad av detta. Nice. Eh, men de går alla... Fem eller sex tror de var mm. eh, i samma klass. Mm, okay. Nej, fast det var någon som gick i, sju, alltså i ettan och några i tvåan. Jag så? Jag tror det. Jag vet inte. Antingen så gick de i samma klass eller så gick de i två olika eller två olika årskurser. Alltså, mm. Jag blir så klass. fascinerad av att eh, man kan ta sånt initiativ. Alltså, mm, till, alltså, på den nivån, typ. Alltså, och alltså bara starta upp någonting, bara så. Ja. Alltså mm. verkligen vara så intresserad. Ja. Eller, ja, det, det, det är nog vanligt <laughs> när, man är, när man ändå <laughs> tänker efter eh, <laughs> <Fan>. ja. <laughs> alltså jag vet ja, de som kört ut tack de älskar tack oss ja. alltså så imlaffasinerande <laughs> så bara boom nu kör vi och som säger de är ändå ganska uppskattade liksom ja ja ja ja det är kul Sen eh, på ep mötet så alla nya, mm. det är ju massa mm. nya ettor som har eh, in, tagits in till ah, eh, eh, mm. eleverföreningarna. Ah. Så de, eh, alla ställde sig upp och så visade sig att ungefär hälften av de som var där var nya ah. i eleverföreningarna. Ah. Så det var väldigt många eh, mm. ah. Ja men det är bra mm. att det utsäckas. Mm. Um, har ni varit och kollat på BIF-uttagningarna? Nej det har jag inte Inte. jag var på den eh, i tisdags och det var svin kul, alltså det är så duktiga människor. Vad var det som hände i tisdags? Det var uttagning. För, eller var det något sånt. Eh, På kransmåsen. Men det var, eller var det bäcken vs äckningsuttagningen. Ah, ah, ah. alltså. ah. ah. ah. ah. eh, ja, bislaget alltså. Kransmåsen. Alltså den hinderbanan. Det, ah, hinderbana, ja, hindebanan mm. ja. För jag kom, jag för två veckor sedan så tänk, kom jag på att hmm, man skulle kanske börja träna det grejerna. Eh, och jag bara, var ska jag göra detta? Ja, äh. ah, hinderbanan, det var väldigt ja. kul. Så äh. sa jag det till en kompis och han bara, superbra idé, därför att jag måste verkligen träna på den hinderbanan, därför att Aha. vi ska ha biffen. Och ja. jag bara, Va, vad är biff för någonting, vad ska vi Men göra? Ja. Så jag hade kommit på det helt spontant, två veckor innan oh. det hände, utan att. Alltså det är precis som att någon typ magi flygit in i mig och bara, om en hinderbar någon, men ja. Oh, Utan ja. Ens, alltså, det var ingen som... Ja, som men jag min kompis åkte det förra veckan och jag, klar, alltså jag klarade typ hälften. Ja, jag klarade mig till barsen, så, så bara. Jag ja, men dag. den där med repet, alltså jag, fatt, jag fattar inte hur man gör. Repet? Alltså där man ska klättra upp 80-graders väggen och så har man ett rep till hjälp. Det är inte hälften. Det är typ en del. Nej men alltså Clara, alltså hälften av grejerna klarar jag. Ah, okej, okay, så ja, ah, nu förstår jag. Så alltså jag klarar alltså jag Ja, ah, nej. Jag eh, alltså vi klarar ju det. Vi, alltså vi Det var, var en kille var... i Tista som alltså han tog inte ens jävla, han bara sprang upp. Ah. Förstår ni mig? Det. Alltså han, ah, jo, jo. han bara gjorde upp. Vi var fem pers och tränare på den banan alltså veckan innan, för fredagen innan. Klarar du allt? jag klarar allt men, vad men, men, men alltså jag pallar inte springa hela Nej. jag har så jävul dålig armgången framåt, med, Thomas. klarar du det? Äh, armgången är jätteenkel okay. man måste bara få, få in rätt teknik <skratt> ah. Ah. Äh, det var alltså, så när vi körde den så hoppade en och tog tag i mitten av armgången ah, men och svingade sig det? hela vägen över ah, det, det, det, det var han som gjorde det på uttagningen med ah. alltså fett smart, riktigt smart det är så man ska göra. Och sen om sen man är... inte kan gå <laughs> Men, <laughs> Men sen, sen, jag jag sen när jag skulle köra andra gången. Vi körde hela. Och sen när jag skulle köra andra gången långsamt. För att jag typ inte pallar mer. Mm. Mm. Så skulle jag ta tag i repet som du pratar om. Mm. Och jag precis in steget innan. Så gick jag för långt. Så att mitt knä böjdes åt fel håll. Ja. Oj. Och jag har aldrig tagit ett sånt konstigt steg förut. Jag bara, vajj. Wow. Nej men ah. Så jag har typ fortfarande lite ont i knät Ja ah, ah, du ska se min kompis alltså, Hennes blåmärken är grov alltså, det, är, det är typ så här sort alltså, Så är det tre stycken här på inredåret typ. det är det. Alltså, Fast nej jag tycker om blåmärken Jag vill också ha det Jag får aldrig blåmärken om någonting Jag får blåmärken jättelätt Va? men Vad beror, Eller, det, det, på? På, jag vet. beror det på det? att man har tunn Läck. hud? Eller? Jag tror det beror på blodet. Ja, jag tror men... det också beror på blodet. Men Bl Men Jag att går man... bara natur, så att jag har ingen aning. <laughs> ah, <laughs> nej, men mm, alltså helt ska... seriöst, jag borde hålla koll på Ja, för verkligen. Det är så, ja, men jag. Nej. nej. Oj, uh... ja, vad har detta med skolan att göra? Alls... <laughs> Vi tappar alltid spåret. Nej, nej, nej. Nej, nej mm. inte alls. Uh, Nej, men det, alltså, jag förstår inte riktigt det här med uttagningarna. Mm. Uh, alltså, jag förstår varför man har uttagningar. Mm. Jag förstår inte mm. riktigt varför man ska göra så mycket grejer och så liksom... Alltså det, man ska ju visa att mm. man har kondisen och så. Mm. Men eh, varför inte bara springa liksom långt på tid istället för att köra just hinderbanan? Men det är ju för att de, det är så mycket på bäckenvärdet tekniskt. Mm. Så de måste ju testa typ ah, jo, alla sant. grejer. Jag tror det är därför. Har de något test för pussel? Jag vet faktiskt inte. inte. De, de ska ju ha två uttagningar till. Så nu efter hinderbanan går ju vissa vidare till den tredje och sen går vissa så vidare till klimat eller något ja. ja. Så jag vet faktiskt inte vad de har planerat nu. Nej. Jag visste fan inte. Ja. Nej men vi ja jag, tror är vi jag ja. Nej, en grej jag tänkte ta på i passerkorten okay. också. Just det, passerkorten. Ah. Det händer så mycket den här veckan. Ja, alltså, jag har jag öppnat för den. så många som bara <coughs> kan du öppna? Ja, nej, jag, men, jag, jag har inte använt den för att jag vet inte jag vet fortfarande inte hur man gör. Nej, jag du sätter det. kortet mot den där mot koden. Ja, mot koden. Ja, och knapparna. sen slår du in ja. dina fyra sista. Man måste slå in de fyra sista. Ja, bra. Det, det är någon det, som står och bara, titta, <laughs> bara Det där är dina ja. fyra sista. Ja, mm. ja men alltså... Nu kan jag gå till din läkare och beställa tid. Ja. <laughs> nej, men <herregud>. Nej, alltså... <laughs> av nej, alla men, grejer. Nej, men alltså, blir det ökad säkerhet för... Alltså, någon kan ju smitta in genom om man ser. Ja, ja. Alltså, ni huvudetren är ju fortfarande öppet. Men inte tänk riktigt, om det kommer... Alltså. Alltså jag sa detta... Det men är de här. rädda för att någon, någon terrorgrej ja, ska ja, hända? typ det, det är det det handlar om. Uh, men jag tänker så här, alltså, om det är någon som står och knackar på fönstret intensivt och, <skratt> och någon bara kommer och öppnar och så bara springer in, rakt in i CKR och bara ja. stränger sig själv liksom. Det är ja. liksom hur enkelt som helst. Det är, ja. Man knackar sönder ett fönster. Liksom. Ja. Det, mm. alltså, jag fattar inte varför de ska ha den här säkerheten. Men jag tror det handlar Nej, också om vill, att det är vill någon andra, komma in. andra elever som kommer ja, in, att det är teknister som kommer in. Ja, det tror jag också. Ah, det kan nog vara sant. Nej, men alltså, vill någon verkligen komma in så kommer de, de ju in. Ja, alltså på något sätt. Precis. Man, ja. Men man skriver ju bara till någon och så bara... Öffert. Ja, precis. Ja. Alltså, som sagt, om övrningen 300 öppan. öppen, ja. då finns det ju inte ett... Typ går ju på toa ibland. Ja. Plötsligt, det var, jag såg att det var som skrev På Värnverken Att Tiv kommer inte ihåg varenda elever nej, <skratt> Hon vet ju inte om hon nej, Hon hälsade inte på mig i matfären, hon, hon vet inte vem jag är <skratt> <skratt> Och jag går där och dit as Och bara, hej kan jag få med henne <skratt> Alltså ja, ju, Jag går dit as och bara, hej alltså Jag hittar den här nyckeln <skratt> ja. Men hon vet i alla fall inte Hur många nyclar hittar inte du Men alltså Hon har lagt koll på vem Nej, vem som är elev eller inte så alltså. Ja. Nej. Hon vet inte det. Jag förstår inte riktigt in. det, ja, systemet. Ja, nej, men det är alltså det är, det här med, alltså det är lite blandade tankar. Då kanske de bara det extra, det många mycket pengar, bara fan vi ska få kort typ. Ja, det är sant, men alltså, nej, vi ska inte gå in det. på så här, vad skolan prioriterar för det är utom oss. Ja. Mm. men snälla prioritera maten. ja, alltså, ja snälla. Ja. Nej, men, och typ resor. Ja men hallå, passerkort när vi har den där matkön. Ja. Ah, alltså mm. jag blir knäpp. Ja. Ah, det var alltså. temat för denna podden. <laughs> ja. Ja, <laughs> ah, okay. nej men jag tror vi avslutar då. va? Ja. Inget mer som ni vill säga. Ha det. Ah. <laughs>